Ana Karenina, pista 69. Dar ce asta, doctore? Ce-i asta, Dumnezeule? Strigă el apucând de mână pe medicul care intrase în odaie. Se sfârșește, răspunse doctorul. Chipul medicului era atât de grav când rosti aceste cuvinte, încât Levin înțelese că se sfârșește înseamnă moare. Fără să-și dea seama ce făcea, Levin alergă în odaia de culcare. Cel din tâi lucru văzut a fost fața Elizavetei Petrovna. Era și mai încruntată și mai severă. Kitty nu mai era de recunoscut. În locul chipului ei, Levin văzu un altul care te îngrozea prin încordarea lui și prin urletele pe care le scotea. Levin își lipi capul de tăblia patului simțind că îi se rupe inima. Urletul acela înfiorător nu mai înceta, ba, din potrivă, se făcu și mai îngrozitor și atingând parcă ultimele limite ale groazei, a muțit dintr-o dată. Levin nu-și credea auzului, dar nu se mai putea îndoi. Țipătul încetase. Nu se mai auza decât o forfotă tăcută, foșnete și răsuflări repezi. Apoi glasul ei întretăiat, viu, duios și fericit, rostind încet. S-a sfârșit. Levin ridică fruntea. Lăsându-și fără putere mâinile pe plapumă, Kitty, minunat de frumoasă și de senină, îl privea în tăcere. Vrut să zâmbească, dar nu putu. Și deodată, din lumea aceea misterioasă, îngrozitoare și nepământeană, în care trăise ultimele 22 de ore, el simți că se întoarce în lumea obișnuită de mai înainte, care răspândea acum o lumină nouă, de fericire, atât de orbitoare încât nu putea îndura. Strunele prea se rupseră. Hohotele și lacrimile de bucurie, neprevăzute de el, se ridicau întrânsul cu atâta putere, cu tremurându i tot trupul, încât în împiedicare mult timp să vorbească. Căzu un în genunchi înaintea patului și duse la buze mâna soției sale, acoperind-o de sărutări. Iar mâna ei răspundea sărutorilor lui printr-o slabă mișcare a degetelor. În timpul acesta, la picioarele patului, în mâinile îndemânatice ale Elizabetei Petrovna, pâlpâia ca o luminiță de opaiți viața unei ființe omenești ieșită din neant, care avea să trăiască și să aducă pe lume semeni cu aceleași drepturi la viață și la fericire și care cu o clipă mai înainte nu exista. Trăiește! Trăiește! Și încă e băiat! N-aveți nicio grijă!" Auzi Levin glasul Lizavetei Petrofna. Moșa bătea copilul pe spate cu palma care tremura. Mamă, așa-i?" întrebă Kitty. Îi răspuns era numai suspinere bătrânei prințese. Deodată, în mijlocul tăcerii, ca un răspuns neîndoielnic la întrebarea mamei, se ridică un glas cu totul altul decât glasurile care răsunau stăpânit în odaie. Era un strigăt îndrăzneț, obraznic, care nu voia să țină seama de nimic, chemarea unei noi ființe omenești, venită pe lumea în chip înțeles, nu se știe de unde. Mai înainte, dacă lui s ar fi spus că Chiti murise, că a murit și el împreună cu ea, că odrazele lor sunt îngeri și că Dumnezeu se afla în fața lor, Constantin nu s-ar fi mirat deloc. Acum însă, după ce se întorsese în lumea realității, el își încorda mintea din toate puterile ca să înțeleagă că Kitty trăiește, că e sănătoasă și că ființa care urla cu desnădejde e fiul său. Kitty trăia, chinurile îi se sfârșiseră și Levin era nespus de fericit. Își dădea seama de asta și se simțea pe deplin fericit. Dar copilul? De unde vine? Pentru ce și cine -i? Nu era în stare să deslușească acest gând și să se deprindă cu el i se părea ceva de prisos peste măsură de mare Cu care multă vreme nu se putu obișnui Capitolul 16 După ora nouă, bătrânul prinț, Sergei Ivanovici și Stepan Arkadici Se aflau la Levin și după ce vorbiră despre leuză Trecură și la alte lucruri Levin îi asculta și, fără voie, în timp ce vorbeau Își amintea de cele petrecute, de evenimentul din acea dimineață și de starea în care se aflasă el mai înainte de cele întâmplate, de parcă trecuseră de atunci o sută de ani. Îi se părea că ei, la o înălțime de neatins, de unde cobora cu grijă ca să nu jignească pe cei ce stăteau de vorbă cu dânsul. Levin vorbea și nu înceta să se gândească la soția lui, la amănuntele stării de acum a acesteia și la fiul său, căutând să se deprindă cu gândul existenței noului născut. Întreaga lume a femeilor care, după însurătoare, căpătase în ochii se un alt înțeles, Necunoscut până atunci Se înălțase atât de sus Încât nici nu o putea cuprinde cu închipuirea Asculta cum vorbeau despre pânzul luat în ajun la club Și se gândea Oare ce mai face ea acum? A adormit? Cum se simte? La ce se gândește? Mai plânge Dmitrii băiatul? Apoi în toiul conversației La mijlocul frazei Levin sări de pe scaun și ieși din ei. Trimite-mi vorbă dacă pot să mă duc la dânsa îi strigă din urmă prințul. Bine, îndată!" răspunse Levin și, fără să se oprească, intră la Kitty. Ea nu dormea, stătea liniștită de vorbă cu maica sa, făcând planuri în legătură cu botezul apropiat. Îmbrăcată, pieptănată, purtând o bonetă împodobită cu panglici albastre și cu mâinile întinse pe plapumă, Kitty ședea culcată pe spate și, întâlnindu-i ochii, îl chemă cu privirea. Privirea sa senină se însenina și mai mult pe măsură ce el se apropia de dânsa. Pe chipul său era întipărită trecerea aceea de la pământesc la nepământesc, care se desprinde de pe fața morților. Dar în locul despărțirii se pare întoarcerea la viață. O tulburare, asemenea acelea din clipa nașterii, strânse din nou inima lui Levin. Kitty îi luă mâna și îl întrebă dacă a dormit. El nu putu răspunde și își întoarse capul ca să-și ascundă slăbiciunea. Eu am ațipit puțin costea," zise Kitty. Vă simt așa de bine acum." Kitty îl privi, dar expresia feței se schimbă deodată. Dați-mi-l mie," se rugă ea, auzind scâncetul copilului. Dă-mi Elizaveta Petrovna să-l vadă și el." Hai să-l vadă și tata," zise Elizaveta Petrovna, ridicând și aducând ceva roșu și ciudat care se zbătea. Stai puțin să ne facem mai întâi frumos." Lizaveta Petrovna puse pe pat acest ceva roșu care se zbătea. Desfășă copilul și ridicându-l și înturnându-l cu un singur deget, îl pudră și îl înfășă din nou. Uitându-se la această biată ființă măruntă, Levin făcu un cercăr zadarnice de a găsi în sufletul său o cât de mică fărâmă de sentiment patern. Nu simțea însă decât dezgust, dar când văzu copilul gol, când îi zări mânuțele și piciorușele atât de subțiri, de culoarea șofranului, cu degetele mici, iar degetul cel mare deosebindu-se hotărât de celelalte, și când văzut cum strângea Lizabeta Petrovna brațele mișcătoare ca niște arcuri moi, părându-le în mânecile cămășuței, el simți atât miră pentru ființa aceea și atâta groază așa i-ar putea face vreun rău, încât o apucă de mână. Lizabeta Petrovna izbucne în râs. Să n-aveți nicio grijă, nicio grijă! După ce schimbă copilul și-l prefăcu într-o păpușă țeapănă, Lizaveta Petrovna îl întoarse, parcă mândrindu-se cu munca ei, și se dădu la o parte ca Levin să-și poate vedea băiatul în toată frumusețea lui. Kitty se uita piezi și în aceeași parte, fără să-și iau ochii de acolo. Dă-mi-l, de dă de mi odată!" exclamă Kitty și chiar dădu să se ridice. Ce-i asta, Caterina Alexandrovna? N-aveți voie să faceți astfel de mișcări. Stați că vi-l dau!" Întâi să arătăm tăticăi cât de voinic suntem. Lizaveta Petrovna ridică spre Levin numai cu o mână, degetele celelalte mâini sprijinau numai de ceafă capul copilului care se legăna, ființa aceea roșie, cu fața ascunsă după marginea scutecului. Dar această ființă avea și ea nas, ochi, cu priviri piezișe și cu buze care țocăiau. Frumos copil, zise Lizaveta Petrovna. Levin ofta amar. Acest copil frumos nu inspira decât milă și dezgust, nici de cum sentimentul la care se aștepta. Constantin Dimitrici întoarse capul până când Elizaveta Petrovna așeză copilul la sânul nedeprins al mamei. Deodată, un râsete îl făcu să-și ridice capul. Vresese Kitty. Copilul luase sânul. Ei, destul, destul, făcu Elizaveta Petrovna, dar Kitty nu-i dădu drumul. Copilul a dormit în brațele ei. Privește-l acum," zise Kitty, întorcând copilul spre Levin ca să-l poată vedea. Deodată, fetișoara aceea bătrânicioasă se zbârci și mai mult și copilul strănută. Zâmbind și de-abia stăpânindu-și lacrimile de înduioșare, Levin își sărută soția și ieși din odaia întunecoasă. Sentimentul lui Levin pentru ființa aceea mică nu semăna deloc cu ceea ce se așteptase. În el nu era nimic vesel și îmbucurător. Se-i sca din potrivă, o nouă spaimă chinuitoare. Conștiința unui alt domeniu vulnerabil. La început, conștiința aceasta era atât de chinuitoare și atât de puternică groaza ca a noua ființă neputincioasă să n aibă nimic de suferit, încât din pricina aceasta trec un observat sentimentul acela ciudat de absurdă bucurie și chiar de mândrie pe care l avusese când strănutase copilul. Capitolul 17 Trepurile lui Stepan Arcadici mergeau cât se poate de prost. Banii încasați pentru două treimi din pădure fusese răcheltuiți și din ultima treime luase înainte de termen aproape tot afară de o zecime. Negustorul nu-i mai dădea bani cu atât mai mult cu cât în iarna aceea, dar ia Alexandrovna, invocând pentru întâia dată drepturile asupra averii sale, refuzase să se scălească în contract de primirea banilor pentru ultima treime din pădure. Toată leafa lui se ducea pe cheltuielile casei și pentru achetarea micilor datorii care nu se mai sprăveau. Banii nu mai aveau deloc. Era o situație neplăcută, supărătoare, care, după părerea lui Stepan Arcadici însuși, trebuia să înceteze. După dânsul, această situație se datora ale lui prea mici. Postul ocupat de el va fi fost bun, poate, mai înainte cu cinci ani, dar nu acum. Petrov, director de bancă, avea 12.000 de ruble. Zventițchi, membru în Consiliul de Administrație al unei societăți, primea 17.000. Mitin, fondatorul unei bănci, avea 15.000. Am dormit probabil și am fost uitat, își zicea Stepan Arcadici. Începu să tragă cu urechea și să pândească, iar spre sfârșitul iernii, ochii un post foarte bun. Puse proptele întâi de la Moscova, prin mătuși, unchi și prin prieteni. Apoi, când afacerea îi se păru coaptă, Stepan Arcadici se duse personal la Petersburg. Era unul din acele posturi de toate calibrele care, plătite cu o leafă de la 1.000 până la 50.000 de ruble pe an, fusese create în număr mai mare decât posturile de odinioară, mănoase, cu posibilități de mită. Era vorba de un post de membru în Comisia Agenției Unite de pe lângă Societatea de Credit Mutual a Căilor Ferate din Sud. Acest post, cu toate funcțiile asemănătoare, cereau activitate și cunoștințe atât de vaste, încât cu greu puteau fi întrunite în același om. Deoarece nu exista nimeni care să întrunească aceste calități, se socotea mai bine ca postul acesta să fie ocupat de un om cinstit decât de unul necinstit. Stepan Arkadis nu era numai un om cinstit, nesubliniat, dar și un om cinstit, subliniat. În sensul acela deosebit pe care acest cuvânt îl are la Moscova când se spune luptător cinstit, scriitor cinstit, revistă cinstită, instituție cinstită, curent cinstit. Și care înseamnă nu numai că omul sau așezământul respectiv nu este incorrect, dar că, la primul prilej, este în stare să pună bețe în roate guvernului. Stepan Arcadici frecventa la Moscova cercurile unde se folosea această expresie. Era socotit acolo drept un om cinstit și de aceea avea mai multe drepturi la acest post decât oricare altul. Postul acesta i-ar fi adus de la șapte până la zece mii de ruble pe an și l ar fi putut ocupa fără să-și părăsească locul său de la stat. Chestiunea depinda de două ministere, de o doamnă și de doi evrei. Deși toate aceste persoane erau pregătite, Stepan Arcadici trebuia să le vadă la Petersburg. Afară de aceasta, el făgăduise surorii sale să capete de la Karenin un răspuns definitiv în privința divorțului. Astfel, după ce obținu cu multe stăruințe de la 250 50 de ruble, Stepan Arcadici plecă la Petersburg. Aflându-se în biroul lui Karenin și ascultându-i expunerea privitoare la pricinile proastei situații a finanțelor rusești, Stepan Arcadici aștepta ca acesta să-i sprăvească spre a-i vorbi despre chestiunea sa și despre Ana. Da, asta e foarte adevărat, aprobă Oblonski, după ce Karenin își scoase ochelarii, fără de care nu mai putea citi și se uită întrebător la fostul său cumnat. Asta e foarte adevărat în detalii. Totuși, principiul vremurilor noastre este libertatea. Eu însă preconizez alt principiu, care cuprinde principiul de libertate, zise Alexei Alexandrovici, accentuând cuvântul cuprinde și punându-și iarăși ochelarii ca să citească din nou interlocutorului său pasajul în care se spunea acest lucru. Apoi, după ce răspui un manuscris frumos scris, cu un chenar alb, neobișnuit de lat, Alexei Alexandrovici, m o citit odată pasajul acela convingător Sunt împotriva sistemului protecționist nu pentru a apăra beneficiile persoanelor particulare Ci pentru binele general, atât în ceea ce privește clasele inferioare, cât și cele superioare Reluă Karenin privind pe deasupra ochelarilor pe Stepan Arcadici Dar ei nu pot înțelege asta Ei sunt preocupați numai de interesele lor personale și le plac frazele Stepan Arcadici știa că atunci când Karenin începea să vorbească despre ceea ce fac și cred ei, cei ce nu mai vroiau să primească proiectele și care erau pricina tuturor relelor din Rusia, expunerea lui era pe sfârșite. De aceea el renunță cu plăcere la principiul libertății și admise totul. Alexei Alexandrovici tăcu, răsfoindu-și pe gânduri manuscrisul. Apropo, zise Stepan Arcadici, Vreau să te rog, când vei avea prilejul să-l vezi pe Pomorski, să pui o vorbă bună pentru mine. Țin mult să ocup un post care se creează acum și anume postul de membru în Comisia Agenției Unite de pe lângă Societatea de Credit Mutual a Căilor Ferate din Sud. Denumirea acestui post, pe care ținea așa de mult să-l aibă, îi era atât de familiară, încât o rostea repede fără să greșească. Alexei Alexandrovici se interesă ce fel de activitate avea această nouă comisie și căzu pe gânduri. Chipzea dacă activitatea comisiei n-are nimic contrar proiectelor sale. Dar întrucât activitatea acestei noi instituții era foarte complicată, iar proiectele lui îmbrățișau un domeniu prea vast, Karenin nu-și putu da seama dintr-o dată de acest lucru și scoțându-și ochelarii, zise – Firește că aș putea să-i spun. – Dar de ce anume vrei să ocupe acest post? E o leafă frumoasă, aproape 9.000 de ruble, pe când mijloacele mele, 9.000, repeta Alexei Alexandrovici și se încruntă. Cifra importantă a salariului îi aduse aminte că, din acest punct de vedere, activitatea refunită de Stepan Arcadici era în contradicție cu sensul principal al proiectelor sale, care tindea totdeauna la economie. Sunt de părere, am și scris un memoriu în această privință, Că salariile uriașe din zilele noastre sunt indiciile unei asiet, unei politici și economice greșite pe care o face administrația noastră. Dar dumneata ce vrea? întrebă Stepan Arcadici. Să zicem că un director de bancă are 10.000, dar el merită banii ăștia. Sau un inginer care primește 20.000, orice îi spune e o activitate folositoare. Eu să că salariul este ca prețul unei mărf și, ca atare, trebuie să fie supus legii cererii și ofertei. Dacă însă scopul salariului iese din cadrul acestei legi, ca în cazul a doi ingineri care, absolvit în același timp facultatea, amândoi deopotrivă de instruit și de capabil, unul primește 40.000 de ruble, iar celălalt se mulțumește cu 2.000, sau când văd că juriști sau husari care, fără să aibă vreo pregătire specială, sunt numiți director de bancă și au salarii uriașe, atunci trag concluzia că salariul nu se fixează după legea cererii și a ofertei, ci după obraz. În asemenea cazuri, e vorba de abuzuri care sunt importante prin ele însele și care au un efect dezastros asupra serviciului de stat. Sunt de părere... Stepan Arcadici se grăbi să-și întrerupă cumnatul. Dar trebuie să recunoști că se înființează o instituție nouă de un incontestabil folos. Orice spunei spune, e o instituție vie. Se pune un preț deosebit mai cu seamă pe faptul ca afacerile să fie conduse cinstit," zise Stepan Arcadici, accentuând cu ultimul cuvânt. Dar Alexei Alexandrovici nu înțelegea sensul moscovit al cuvântului cinstit. Cinsta nu e decât o însușire negativă," spuse Karenin. Totuși, mi-ai face un mare serviciu dacă ai pune o vorbă bună la Pomorski, răspunse Stepan Arcadici. Așa, printre altele?" Dar mi se pare că asta depinde mai mult de Bolgarinov, își aminti Alexei Alexandrovici. Cât îl privește pe el, el e perfect de acord, el încredința Oblonski roșind. Stepan Arcadici se îmbujoră când rosti numele lui Bolgarinov, deoarece pusese chiar în aceeași dimineață la acest evreu, iar vizita îi făcuse o impresie neplăcută. Oblonski avea convingerea că această instituție pe care vroia să o servească era nouă, vie, cinstită. Dar în dimineața aceea, când Bolgarinov îl lăsă, parese anume, să facă anticameră două ore în sala de așteptare, împreună cu alți vizitatori, Stepan Arcadici se simții foarte prost. Se simțea foarte prost, fie din pricină că el, prințul Oblonski, os din osul lui Ruric, așteptea două ceasuri în anticamera unui evreu, fie că, pentru întâia dată în viață, nu urma pilda strămoșilor săi, slujind stăpânirea, ci pășea într-un nou domeniu de activitate. Era greu de spus. Cert este însă că se simțea foarte prost. În aceste două ore de așteptare la Bolgarinov, plimbându-se vioi prin anticameră, îndreptându-și favoriții, intrând în vorbă cu alți solicitatori și pregătind un calambur în legătură cu așteptarea la un evreu, el căute să-și ascundă cu grijă, atât față de alții, cât și față de sine însuși, sentimentul de care era stăpânit. Încercă însă în vremea aceea un simțământ de ciudă și de fie din pricină că nu-i reușa calamburul, fie din altă pricină. În sfârșit, când bolgarii ne vă primi cu o politețe exagerată, vădit triumfător de umilința solicitatorului și aproape îl refuză, Stepan Arcadici se grăbise să uite toate acestea cât mai repede. Și abia acum, amintindu-și de ele, o roșii. Capitolul 18 Și acum mai e o chestiune. Știi care? E vorba de Ana zise Stepan Arcadici după ce cuvre o câteva timp și se scutură de impresia aceea neplăcută. De îndată ce oblonschi rosti numele Anei, chipul lui Alexei Alexandrovici se schimbă cu desăvârșire. În locul însuflețirii de mai înainte, chipul său căpătă o expresie de oboseală și o rigiditate cadaverică. Ce vreți de la mine?" întrebă Karenin îndreptându-se în jeț. O hotărâre Alexei Alexandrovici o hotărâre oricare ar fi ea. Mă adresez ție, Oblunschi să spună, nu ca unui soț înșelat, dar temându-se să nu strice totul, adaugă, Nu ca unui bărbat de stat, expresie nefericită, ci ca unui om de inimă, unui bun creștin. Trebuie să ai milă de dânsa. În ce privință anume? Întrebă Karenin. Da, să ai milă de ea. Dacă ai fi văzut-o ca mine, am petrecut toată iarna împreună? Te-ai de ea. E într-o situație groaznică, într-adevăr groaznică. Îmi pare, răspunse Alexei Alexandrovici cu un glas și mai subțirel, aproape strident, că Ana Arcadievna are tot ceea ce și-a dorit ea însăși. Ah, Alexei Alexandrovici, pentru numele lui Dumnezeu, să lăsăm incriminările. Ce a fost a trecut? Tu știi doar ce dorește și ce așteaptă ea. Divorțul. Credeam că Ana Arcadiev n-a renunță la divorț în cazul când încerca băiatul să-mi fie lăsat mie, după cum i-am răspuns. Îmi închipuiam că chestiunea e lichidată. Eu o să cotesc lichidată, țipa Alexei Alexandrovici. Pentru numele lui Dumnezeu nu te mânia, îl rugă Stepan Arcadici, punând mâna pe genunchiul cumnatului său. Chestiunea nu e lichidată. Dacă îmi dai voie să recapitulezi, lucrurile s-au petrecut astfel. Când v-ați despărțit, ai fost mărinimos așa cum poate fi numai un om în adevăr generos. I-ai dat totul, libertatea și chiar consimțământul pentru divorț. Ana a apreciat asta, să nu crezi că nu e așa. Da, da, ți-a apreciat de plin gestul în așa măsură că simțindu-se vinovată față de tine, n-a chipzuit în primele clipe și nici nu putea să chipzuiască totul. Ana a renunțat la orice, dar realitatea și timpul i-au arătat că situația sa e chinuitoare de neîndurat. Viața Anei Arcadievna nu mă poate interesa." Îl întrerupse Karenin, ridicând sprâncenele. Dăm voie să nu te cred," îl contrazise delicat Stepan Arcadici. În situația aceasta ea se chinuie și nimeni n-are niciun folos. A meritat om," vei spune. Ana știa asta și de aceea nu te roagă." Spune pe față că nu îndrăznește să te roage nimic. Dar eu, noi, neamurile ei, toți acei care o iubim, te rugăm, te implorăm." De ce să se chinuie? Cui folosește?" Dați-mi voie, mi se pare că mă puneți în situația de acuzat," zise Alexei Alexandrovici. Deloc, deloc, trebuie să mă înțelegi," răspunse Stepan Arcadici, atingând iarăși mâna cumnatului său, parcă încredințat că această atingere l-ar potoli. Atâtați spun, viața Anei e un chin pe care tu îl poți ușura fără să pierzi nimic." Am să iau toate măsurile ca tu nici să nu bași de seamă. Și apoi ai făgăduit. Făgăduiala a fost făcută mai înainte. Îmi închipuiam că chestiunea copilului rezolvă toată problema. Afară de asta, credeam că Ana Arcadievna va avea atâta mie. Rostia nevoie și cu buzele tremurătoare Alexei Alexandrovici, care între timp îngălbenise. Ana lasă totul pe seama generozității tale. Te roagă! Te imploră un singur lucru. S-o din situația de neîndurat în care se găsește. Nu-și mai revendică băiatul Alexei Alexandrovici? Ești un om bun. Pune-te o clipă în locul ei. În situația ei, divorțul este pentru dânsa o chestiune de viață ori de moarte. Dacă nu i-ai fi făcut mai înainte făgăduieli, Ana s-ar fi împăcat cu situația și ar fi stat la țară. Dar tu i-ai făgăduit. Ana ți-a scris și s-a mutat la Moscova. Și iată că locuiește de șase luni la Moscova, unde fiecare întâlnire cu oameni cunoscuți este ca un cuțit în inimă, așteptându-ți zilnic hotărârea. Asta e ca și cum la-i ține pe un condamnat la moarte, luni în șir cu ștrangul la gât, făgăduindu-i poate moartea, poate grațierea. Îndurate de dânsa și mi-au -mi îndatorirea să aranjez totul, scrupulele dumitale. Nu vorbesc de asta, de asta. Îl întrerupse cu dezgust Alexei Alexandrovici. Poate am făgăduit ceva ce n aveam dreptul să făgăduiesc. Atunci refuz ceea ce ai promis? Niciodată nu m-am putut da în de la îndeplinirea unui lucru posibil. Dar cer un regaz să chipzuiesc în ce măsură cele făgăduite sunt posibile. Nu se poate, Alexei Alexandrovici. Izbucni Oblonski sărinde de pe scaun. Nu pot crede așa ceva. Este nenorocită cu nu poate fi o femeie mai nenorocită, iar tu nu-i poți refuza ceea ce în măsura în care cele făgăduite sunt cu putință. Dumneatea susții că ești liber cugetător, dar eu, ca om credincios, nu pot să mă pun într-o chestiune atât de însemnată împotriva legii creștine. În societățile creștine, ca și la noi, după câte știu, se îngăduie divorțul, zise Stepan Arcadici. Divorțul este admis și de biserica noastră și vedem... E admis, dar nu în înțelesul ăsta. Alexei Alexandrovici nu te mai recunosc! urmă Oblonski după câteva clipe de tăcere. n ai fost tu acela și n-am prețuit noi asta? Care ai iertat totul și, îndemnat tocmai de sentimente creștinești, erai gata să jertfești totul? singura ai spus că-ți dai și haina când ți se cere așa și acum. Te rog! Sări cu glas strident Alexei Alexandrovici, sculându-se deodată în picioare, palid și cu falca tremurătoare. Te rog să pui capăt, să pui capăt acestei discuții. Atunci te rog să mă ierți dacă te-am supărat. Rosti Stepan Arcadici cu un zâmbet stânjenit, întinzându-i mâna. de minteri, n-am făcut altceva decât să-mi îndeplinesc misiunea. Alexei Alexandrovici îi dădu mâna, căzu pe gânduri și în sfârșit adăugă. Trebuie să chipzuiesc și să caut unele indicații. Poi mine am să-ți dau răspunsul definitiv. Încheie el după câteva clipe de gândire. Capitolul 19 Stepan Arcadici tocmai se pregătea să plece când Cornei veni să anunțe. Serghei Alexeiici. Cine o fi Serghei Alexeiici. Vru să întrebe Oblonski, dar își aduse aminte numai decât. A, Serioja? Și zise el. Serghei Alexeiici credeam că e directorul lui de cabinet. Ana chiar m-a rugat să-l văd pe serioja, își aminti Stepan Arcadici. Oblonschi își aminti expresia sfioasă, vrednică de milă pe care o avusese Ana când îi vorbise la plecare. Totuși, ai să-l vezi, afla amănunțit unde e și cine îl îngrijește. Și afară de asta, Stiva, dacă ar fi cu putință, oare ar fi cu putință? Stepan Arcadici înțelesese ce însemna acest dacă ar fi cu putință. Dacă s-ar putea face în așa fel ca, prin divorț, copilul să-i fie dat ei. Acum, Oblonski își dădea seama că nici nu putea fi vorba de așa ceva. Totuși părea bine să-și revadă nepotul. Alexei Alexandrovici a atenția cumnatului său că băiatului nu-i se vorbește niciodată despre maică-sa și-l rugă să nu-i pomenească niciun cuvânt despre dânsa. A fost grav bolnav după revederea cu maica pe care n-am prevăzut-o, sublinie care n am temut chiar pentru viața lui, dar un tratament rațional și băile de mare de astăvară l-au pus pe picioare. Acum, după sfatul doctorului,